دا مقصد یو څه دي دا په غرام لکه کړی مور خلاصو نه دا ولې چې موږ ټیمو ګډا خبروږه هیڅ هم خپل ټول د په څلور اعراب الكتيبه الدراامه على ديتمه مستترا اسماء مرفله ملقوره مستترا الكراء فصادته كيده اسماء مرفله ملقوره دي ملقوره هي في المسعا مرفوع هذا في <تصفيق> ديفعلي اما الطرف ثانيه قائمه وضعتا اتفقهم كذلك ذلك ما برضوا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 دا مقصد اول دا په بیان د مرقواس دا مرقاط په پر بچا باندې ومنصوبات و دا هیڅ کوم قدر څه دا او هم ټول منصوبات دې دا کول لري دوی دنا علاقه مرقواس کې هم دا دوی د مرقواس په د مرقواس و مشتمرا علی اې چې مغو د مستمری او چې الاشماء المرفوعه مرفوعات جمدا قد مرتش يا بذا مرفعات جم و مرفوعات يا جمل شا و رکا مرفوعات فذا جم مرفوعات و او ذكر كما كالي راج و رسل و كالي رسال کرا او کدا احمد مرقعات صفعه 70 چې تا چې معرفت او قومونه د دې چې او مرقات راځي او مرقات په سپڅه به نه یی سم دته په مابې نوموس جواب داد چې دا یې سم د برخه نمبر 4 او د 5. پرسته دا ايران ښاڅه مورچه مو وو ځکرنه او مو ځکر په دې مخکې 50000 تا سره بل کېږي وو تاسو جواب دادې چې اصلې ګټه نه چې دا ملکه مو تاسو ځکر د مو د دې نو څرګندل چې کیفیت د دې مسلکي لایقیت صفه موذکرې لایقیت د موذکرې لایقیت د موذکرې لایقیت په تاسو سره باندې او دا مصرف چې په دې څومره پارواکې او که څومره او الګا د دې څېټه په تاسو باندې په اوسنځر لکه ان ایام القالیا تر راغل یوم دې او خاص یوم دې او دا خالک <سؤال> کیردا پدې دا یو موظف لرياحثه نو دا خالک او دا شپته مسؤل ده پالې په سره چیرې راغله نو دا هیڅ هم اوسه مګر دا شپته موظف لرياحثه د مونږ کېلې شي په تاسو المز الأول في المرضوع المعول د موات الأصعاق المرك السية الكظات ياغ معيا خص فيسمة الت أثاء م الت ومة له الشت جعملش المة ص ي عامعمل مععلم ي عام في, في, في الشجبر وذا حرف الرساله استمانيه كده في عامل بديهي خالص ياخد عامل معنوي ياخد عامل في, في, في الفعل او شبه الفعل ياخد عامل في شبه الجمله رقم 1 ده عامل في او خبر او او کا عامه کلیپیا شېبي عامه دي چې یو یې شېبي په لور په پټو وسیلو شي په کله چې تذهب تشياما في تلك الدوله بايله یا کو دے مو سنے دی وی انذا بہ کپے پتہ تن یا او د په دې ستاسو او د دې دي چې چې او تعاملته حره دا هیڅ پیغام یا مقاله موجب دا نه او هر موجب دا منه پیانا او استعمال کرچہ کو یاب ځای مسلمان کییا بوستد تدا او کله زه یم او کله شي ولا کوم مسلمان دغه مثال نه څه ته ضروري درا چې څنګه کار نه د حالت او کله ته به غیره د زموږ څخه دغه د دې چې او چې کله د بیا د د الله تعالی نه کداه هردا بیا 22% یاو کېپل یاو عامه کېږي چې تعامل کوي سمو او هغه پتي یا مانوي هغه بیا چې معنی کېمو کېپل یا بهر تعامل معنی دې چې تیار ونه دی یا وا مسلحي مؤتذى کا مستغل الله فقط او هغه کېپل یا چې کله چې هغه په پدې او اقصو یا ولادت کېږي دغه هغه چې او کا نوربان باندې شو څه د سرپرایټ په و باندې څه د څه باندې څه باندې په هر څه کې به پامونه نو بیا به حالي نه به دا کلام مو څه بیا دا کلام څه به کلام کوټه د دې یا څه او کاېر مو څه په و را او کاڅه په دې جاء اخبر متعضيا فسر مود قال رسول الله ص وفرضوا خبر كنا خبر للثالثه الاسماء والمركبات اغا سمات مرفودين ثماننه سامنات قسمه فاعل مفعول ما لم يسم ما فاعل خبر انوا قواص علينا وفي السمقام له قواص وفي السمقام ولا هو صاحب له فسر الفاعل اوون څنګه دې خپل <سؤال> قوات نړۍ کې شیدل فایل ولې پاتم ته 13 مرقوات باندې وکړل دا فایل کې دا ا څه فایل څه باقي اته مرقوات باندې او څنګه په دې کې نه دا جمله پلي اوليه ولې هغه څنګه ویا تر کې څنګه پایاست؟ جملې ته هغه مخاطب جملې ته خبر او خبر ورته او خبرته جملې عليه سره کو ورته کېږي پلي سره تع تع جملې چې مې قانوني ودي نه دا پایلېسته پاتہ. پایل ولې مقدره 50 باندې لکه نورمال لکه دا پایلې چې ده اصل ته پایل ولې اصل د ساده او جمله پلي چې ادا سره زه پلي اوليه ولې استاره دا تاسو دمعصت جملې نتیجې لري؟ په خبرو او خبرته تاسو راخبرول کېږئ. یا دا خبره وره. او د دي. دا خبرې یو تاریخ د شاوېاني اور تاریخ رفع فعل دي دي دي أو دي دي مراجي فعل كل اسم فعل کہ marked نے دیمہش کرا لے او صفات جو marked نے دیمہش کرا لے صفات امرہ کی شر ہے شی ڈیپند شین پار ہے اس پر دلیلیں یہ نضيف استرافت کی اہلیت او یاد ہے شیف کے اسٹائل بالا معنی فتی قام بھی لا <imitant> مدا چې دا پیل یا دا شیل کې په دپانې کې شیولې وایي. دสาร بحث یې له کزاره او د اېثنا دا ابو په عندها دا سره په علاکه دا ابو هو څه بي سم دي پکې د دې زالې ګوټه اسناف ټولې دا اسناف قائل نه دا فعل د تشبې په ځایې ګوټه زالې ګوټه نه وایو سټوارتي چې موږ په تباعد کې انتو غوډاله دې طرف چې د پایې کې څو کې د خپل په تنستایستوي دا که زره باندې ځو کې دا هغه څه نه شته چې ما په اړتوب پاینه کور имаته زینونو طالب دې طرف راشي ماته دې ځوځ او طالب چې باندې دې کېږي اوس نو دا پر چهت او داو کېتل په سر نه صادق شي چې موږ کله په ځای باندې کېږي دغه د موراد دغه سره که سمخه دغه دغه دغه برشي موږ د استفاده مستدعم کړو چې تاسو کې راغلي د چا سره دغه لیک سم سره تاسو کې کې پته سره ملي له موراد دې نه اوست د ایليګي او معنا د چا ترقامه علم علی انه قام به قیام راغلي قیام څه معنا تاسو کې راغلي هغه تاسو کې پته لري چې وکول سره نیمه د دې د دې فعل لازمي <تصفيق> هيكل تاريخ فاعل چه بودي داخل سوتيشه ذرا بزيزو العامر ده عمرو صرف قاعده استقل فاعل واله فاعل هندا قد استناد او ضعف طريقه قيام سره او سره دينا چا مرتبه فاعله هو جواب ده شيوه ده استناد اصلاتن او بيذاس استناديش او چې د تا م د دا سرو ب دی سر دا ب د حال ب تا پ هر راهغې ویلېږاب لهو پیرون چې مک دی د پیل راي اوسی پس یا شو پلاچ اوس او بیا ث ددي پ یا شوي پیلون چې د حاله معنا فضې ماه سره نهو کشان د خبرې دا دا پ یا څچا کول به د دې فارع بیا خو او چې درځار ابو او خو ځا خو ځا د موظف له وہی ما ذرا با دایون ما او کنفسترا فائنل له kia دبول وای کہا کہ سورہ تعلق راغل جدید فاعل فور به عام مقدار تعلق جواب شکا لا کما ذرا با حرف په دارلابو چې خامخته نه وایسته بل نه قاعده شي اول نمبر قاعده دې د حرف په دارلابو کې ده خامخته نه وایسته پخښې دې وو دې و چې ده اول نمبر قاعده ده چې د حرف په دارلابو کې ده نه وایسته وایي د د لابو کې ده کار څوک یو عارف دی کار څوک نو ما شيږه وایي کار څوک کار څوک نو پیر عارف دی عارف الهدست دی هغه د رقمه په 25% کې هغه د دې سره مګر کې شوی فایده دی او د ناله په هر افته نو دفاع د شي من فعل المسبوع دفاع د ولي مطو ولې موږ دا چې پاتې او استفاعل جديده فاعل دي کله او کله فاعل جديد فاعل شي هر فعل مقامه د فاعله د او کله فاعل جديد او چې کله فاعل زميري دا زميري په اصوات استفاده یې یاو به دا زميري باريكي نو موږ ویل چې په د۵ د لپاره او د په لاره د د د ماضی د زهري د حاضر د امر دی نه دی د جهه دی جهه او پهل جهه بلنګ نه وار لسامه د رسوله او عباره د قرآن نوموله چې विश्वास لا چې روکی کا څو چې تیم واحد مذکر غائب او واحد مؤنث غائب واحد مذکر غائب او مؤنث غائب چې تابع دي بچي اه واحد مذکر غائب د او کله چې هغه راکا سليمان رسولي کیده او <سؤال> دې سره یادونه کوم چې په کنا کوم کې په نا د کتلونه او دریو نه د کنا په نه چې داونه دا کوو د سيتي او <سؤال> دریو نه چې موږ سره ټولې <سؤال> بلاتکې غیر واجب پر کومې او یو ما جنہ کده غدارینه ورنا ما چې سمدارینه کار متا کنه اله کجه ته نو ددو له څو په پاتې کارکړه نو ددو له شیوه په عالي فقره د میثي استفاده دورې کور دي په فائده کې نه نو درا په کې به شیوه پاتې نو نو رو ددو له شیوه په عالي تښ قیامت دورې کور یلته کې نه وګورځه چې زراوال زرابات هیڅ تا ثابت چې تا راځي دا که موږ دېونه یې که د مونږ راځونه یې دا تاسو چې بده تلونه څنګه راځي نو څو چې دی په پاکتي ولاته نو د ټول څو په اړه کومه ده پاره چې درته دا دی په دې نور ستیک ته سبا راځي ته سبا کې سايڅه دی 10 ته او او نا نو دا سولو دغه زمينه دایته سره څه په واسطه ترڅو دا زمينه مرقومه کړئ دغه عاي دغه مشارطه د مو مدارق دي جوړ شي يا فعاله او صفاله له مو باندې باڅول ته کېږي چې فائده کنه زمينه او دا کومه چې یا او صفاله تیا ترې کوه لمس تجربه باقي موضوع اڅېږي فاطمه لمي ازريپ نن تجربه تي و باقي لا تجربه او لا تجربه پرته و باقي ما تجربه او ما تجربه په دې و باقي لا تجربه لا تجربه و باقي د خصوصيږي په پاتې کې ټول له د دې ټول څخه چې وو واعق که غوې د ماځ په دوه لس واړو په څه طرح د ماځ چې سره موږ نه کومه د په دوه لس واړو په دې چې ده بارښت ماځ کې مستطرف او په څه خبره وکړ چې په او السلام عليكم هم ستار واجبون جرام واحد مذكر مخاطب هذه انتا مستقبل تجيبو كانتا واحد متكلم انا او جمع متكلم في نعم تدريب يثني مستقبل نور دينو كده مستقبل ماشي كده نور ثلاث اشبيكا ثلاث دمي في جمع متكلم د مونه او یو واحد معنی چې هم حاضر ده یا مخاطب ده نو پدې نو کې چې کده لګا په اړه شي او پدې نو کې چې کده لګا نه پدې په لمزارې فضرېت مستتر او فنون کې فارې نو دا امر هم پدې مستتر فنون کې فارې د نهه پدې کوم مستتر فنون کې فارې د نه په دجاه فضرېت باقی باقی کچو سی دابو سی دته ظاهر راځي او کله چې راځي راځي عام خبر راځي د کلام پر سر کې راځي نو د دې فعال ظاهر او کله چې د کلام په واسطه راځي همدغه چې راځي راځي د خبر وو افه چې وصول لپاره یې وو افه چې وصول لپاره یې وو چې صفه وو افه نو بیا پر دې فاعل شي کله لا را دي مستصر او هغه هم را دا شمع متحدنه دا د جګو چې د دې ګو چې هو پای کړی چې دا دون کا خبره تامين دا يونس ايضا وكل فعل ارفع الضاره لا بد من لابد دا دا دا دا دا دا دا فاعل الفعل الذي ذاته ذات الفاعل مرفوع اذا اسم ظاهر مثال مثل كذا هذا زيدون فاعل فاعل ظاهر او مضمر يا فيدا فاعل شريك زميل زميل الدنيا هو داري بارث تر مو باندې نګلې دا کذر تاسو کې فائده اخلا دا ته ودی او مو سفر یې یاو د چی ځای راځه چې کزه ځو زه هغه اخلا زه ده زه هغه پی روزمې متصر راځي چې دلګه دا یو حکم د فائدې تر مو مختدای کڅه د اخلا مصادیق لوکان له مو او په دې کې وایي فایل څنګه ورته او د فایل سره سیستم وایي او په دې اندکه بیر متاردی د ملکي انتخابي تمامه پروفایل باندې نه راځي خامخا چې وریا لري څنګه او دا شانکا اقله تیزو قراب تیز تعقید دي چې او پندکا چې عم ورته غوړو او ورلې شوه د څه غوړو ثاني کو ورلې شوه مو دهره نوحه له 2001 ورته دلته له په داخله کړه تر نمبر خايده بيان د فايل کاشته د وي نو 1001 له افاده په ټول مو ده فايل او حل درو دا ظاهر right. واحد لاره کې یا په تخصنيوال کې یا یا مبالی دل نش نو دا فیت څشې راول یا په ورته څشې راول مستنګ زرابا زیدوت زرابا زیدانی زرابا واحد لپاره واحد او بیا په تشنیده لپاره او د د په فعل ځکه دا خپل فعال نه ده دا دانی او د ګل ادا په څون دی متلاله کید ضرورت او کچه په درپه فعال زمینو د په فعال کیش یوه لکه او سنی او جمع دا مغړه تلاله ټوکی په تصېبانې واحبوال دفاعي یا تصنيوالي یا جمهواله په انکارم په پایمو کچه دا فایل وو ځهرانده سې زاله وی موخه دل کې لوغدار ټول پر د پاره بدافیل مفرد راوړي د 12000 زربت دېون زربت فل دې فایل زربت زیداني زربت فل دې زربت دېون زربت فایل په انکارم ذوران او کده فایل وحد للواحد واحد ضرب واحد تلك زيد ضرب يدم قذاذ ضرب في وضع مثل مستقر على الفاعل في هو واسقيا للتثنيتين فوضع وضرب زيداني والتثني للمثنى في الترتيب parallelك الزيداني ذرا با از زیدان مقتدا طرف په داريتي ولاړ دي فاعل ني او جمع عليه كميته بغیر ولي له از زيدن ذا مقتدا ظرف دي و انسان اندر په کوم بها يا له كه ترچه فاعل وا الفاعل ترچه تد دي فاعل مولته حقيقي وي مولته حقيقي ترته ما بي ذكر من الحيوان تلائي په مقابله تجارتي د ابو زکر یو حل کړی دی نو زراعت په ولچ دا کامی د پایل د زراعت کې دا څه تاپا د تر تعبیر صفای يخري لا تعنت او تاسو کې لري په دې اړوند موږ دغه په پیل او د هغې خبرې کې چې راغله په دې ځای سره یو ځای پاتې کیناه چې دا د تاریخ ترستی ده لکه خالي په بیا سره موږ د او په خپل د ځکه کارکنده چې په عین او کوم مقابله په موضوعات د حیوانه نه بیا په لکه شیار واستافهله خپل له او خپل شي ورته نو څنګه لکاله عاشه او طلع د شمسو ورته کدا ثاني کیږي کوي نه چې ثاني زمپایې کرایې ساتو کی او په او او وخت ته پوره فصلا یو سره کوستې په یوه اوخه فایل معنای حقیقی ده او د فایل او د فتر مختلف شیراغه ده باڅه لګول جام دا په حاله سره د خصوصه د فایل د د فیل بعض ذمیر د موانس است د د دا دې احتیاطي میلو په دا دې احتیاطي په پوزورو د اسوسی په دا په سیروري مؤنث سره دغه چې موږ سره مو ته چاته کاندې د شیت د تر څلورم د ورځې نه دا اثر کوي چې دې په هیڅ ډول څه مخکښ سره وروسته په فاعل دې مؤنث د دې په مؤنث زمیت او اودا زمیت دي شه او کثیر دې وان نفسن حطت هي امانه هي من الحيوان لذلك مقابل ذكر حيوانات الترفيل وبذا في بطول ورطش شروري حتى هي جان ها الترفيل وبذا والا ان لم ذكر في الفعل الفاعل كفصل دانش بموعد الفل وتاكي ذلك قام تصدير واقلامات في الهندندي الفار وليم صلت کاچہ تپس کوما وی دپیرو دپایلان کړه تیراو ان پہلوه والی پای او دسو ملاش ونشئتك اصلاف وقا يقول تسوى سلع عشان اذا قانن فيلو مسندن دا اغصورك في اصناف سوي الى منظر ان اغيثو ذا الى اصناف او خاكب تدفئل اصناف سوي مصندن تدفئل اصناف سوي الى مزور الزمير لأقول نسان فيلو مداع كذا بعمل الزمير تسوى كبيركا وانا تحقق او دا غير تحقق او دا غير تحقق نسان فيلو وطن طلع عفه يا شرطه طلع عفه ذلك الشخص بمؤتداه او يذا انت شمت راجل انا بتيجي تشال باي وجاءه تفصيل كلمه المؤنث الغير الحقيقي جمع مكسره فشانت العالم المؤنثي مؤنث او تذكر او كفل لا قامت الرجال او قامت الرجال الضابطه قامت بك او اذاهق نو 205 پای زاهد نو 1200 ابدا نو په تبادله کوي او اقامه رجال و اوله ولي کته کومه تعویض جمعو سره داتې چیرې مو معنا له حاضر نو چې چیرې راځه او دم الشری د مو ان تخیرې چې خلا تقولو دوازې اقامه رجال چې ترتاقه اقامه رجال و چې راغه صورت دې پکې دا څنګه مو کثره او کله اجازه مو کثره فائدې او زمړي لکه ارجاله قامل ارجاله څه ارجاله څه کې څه وافي نو دا قامل پین یې زمړي په مستطر هغه تا راځي ارجاش نو ارجاله بدل فائده دته نا نه متصخر اچ ریته او چې په تاویږي ته ما تاسو راځی ته دلته مو پرموندنه سم دي او نه یې زمينه رمغه او کله لا پځی ته بارو کوي چې اررجالو قام اررجالو هغه کوي چې دایجه ته دي کې اررجالو قام واجب کو على مفعول اذا كان مفعول له نه الکه فشار قدرت چې فاعل په مقدمه پچا باندې او مفعول چې فایل وقدم لپاره پچا په نه لکه خو لیکن په بعضو او تو خیرات تفصیلې نو دغه درپا کاناله کې او موسی عیضا او موسی مشهوره عیضا کې راځه هغه تفصیلې درپا کاناله کې چې کومو پایلونه کوم موفته نو موږ چې کوم موک탄 د هغه وڅیټل نو د دې او د سیبا کوه مستا یا صلیله سيسا يا كارينه سيستر بیا دې سورخي ته چې دا موخته پته باندې موخاتان کې فایل واشه تا مثال د دې علاقه اقل القمصره يا يا او او ودا خو نشي کې دا چې عمرو دیوله کې وي یا یحیی کی او پداس کې دا چې د علاقې یحیی وره کې او یحیی چې د علاقې ده پایت یا صلیله معنی څه په دې باندې اړینه لرچی تکذرابت ذربت ذربت ذربت زید هند ذربت زید او ذربت یحیی هند ودا خبره ده بذات ترغو یاحیا چې دله و یذو یذ جئ تپ چې مول مقوله علیه پایله ایستان جایز ده حدا در په فل متفقین نه ده هغه په دفاعه کې چې ورګي هر اپل کې دفاعه کوي چې ورګي د دې چې راست وارثو ټولګه کوي حدا درته جایز ده هغه په پیروانی جایز ده لکه دا خو روز د باخانې نو يعجز عن حذف الفعل مراد فين اغفلت فيعادتك يا اخي ارا وقد نبي هذا دو فعل هي توقام قرينه ثم في قرينه موجوده تقات سن واجواب دم طالقي ثمن ادره جمع سراوا انا كيف سره تپوش ثمن ترا بچاوال كردي تصورتاين زيد ثم سراوا دتقرينه موجوده قرينه تي چدا اقا سوال د دې زکه قرينه دارالمسعود جواب الفيل المسعود في سؤال اغلب فيديكتوای پوسوال کې منظر بچاو او تک مودې کې جوابیدا چې له دې څخه دې کوڅه دي منظر په خړایو دا چې او اځکه لکه سره دنا څخه سټو سټی کنه چې اقامه دې له حیزه ولا لکنه دې ولر څه توړتوه نعم نو نعم سما له نعم ما نه ای نعم قامت دې د تصفيت چې قامت دې دې کیفایت ولا څه کوي وایې دو ځین دې وکازام له راستنه د جېحه د څه له په علم ځکه نه اقامه په جواب دوم چې له اقامه او کله چې تدافل فعل حضرت 14 دقیقه پیغمبر استو کو درولتشه اوقولی دته ننله مصطره د شیشه کې وکولی ماره شفا تعالی تعالی لکه تر مازيدو په دغه چنزوربا د صداقت صحنه د مطلب او خاطيو او خپل فايل